Gaur egun festivalaren antolakuntzan ari giren gazteetako batzuk baino zaharagoa da mirabederatzileun talarrogei tamaseian ahosan sohturiko EHZ-eta. Belaunaldiz belaunaldi musika festival bat baino gehiago dena posible egindutenan auzolanaren lekukoa hartu dugu egungo gazteok. Eta trabak traba EHZ-etaren ogeita bosgaren urtebetetzea ospatuko dugu aurten irisagin. Istorio sume danak osatzen dute EHZ-etaren historia bizia. Barnek eta Kostaldeko gazten harteko topalekua, gazte mugimenduaren indargunea, Ipajaldeko egitajak euskarara eta balore eraldatzeileetara horbiltzeko amua, hori dena eta gehiago izan da EHZ-eta. Mirabeatziun Tarorogeita Maseiko EHZ-aren lehen edizioartan, segurtasun arduraduna izantzenak, asoa zerbitzatuko dio egungo zirkulazioko arduranunari gauerditan aurtengo festivaleko gau batean. Olakoetan egiten dute bat, azkenean, historiak eta historioek. Untxa eginiko gauzekin zeinpetioekin, festivala etengabe bere garaiko egonketara egukitzeko parioa egindute laguntzaileak. Guk, tradizio hori jasodugu neinean, ondoko beraunaldiari ere pasan nahi diugu. Badira sei hilabete, sede argi batekin bildu ginela. COVID-emeretziaren krisi betean, Posible izanden ziren baldintzarik egokienetan EHZaren 2021eko edizioa antolatzeko bostinalak egitea zen gure asmoa. Egia erran gaitzak izan dira azken urteak. Zeiltasun ekonomikoek euriteak eta pandemiak ezaugarrituriko urteak. Baina, aspira hatu dugu gaur dela eguna tari esker, kulturgileak eta egtarek begittze bat egiteko irisagin plaza bat izanen dutela ejan dezakiguna. Osasun paseak pase eta maskarak maskara, arduratsurikatuz, nahi izanez gero posible dela foggatuko dugu. Hiru egunez, Iragana mitifikatu gabe, orainean oilo piko jaukanez eta geroaren nostalgia senti Bati baino gehiagori entzun diot, testu inguru untan, Azkenean, EHZ-aren eksistentzia bera badera garaipen bat. Baina, biziraun baino gehiago, bir sortu egin berdu du ehz Nola gainditu daiteken egun Mundu Frantses eta Euskaldunaren arteko ahoila. Edo zeintzuk diren gaur egun gazten artean, nortasun Komuna gorpuzten alduten kultura dirazpideak. Iragan Mendela orden aria izan den filosofia noin egituz, Galdera zah behi hauen dako erantzun gaukotuak ditugu atxemaiteko. Gustu baduzue, muntaketan ezpada, ustairaren bitik laura, irisahin inkusiko dugu elgar.